Подавшись уперед. А нічого, спокійно здвигнув плечима дід Сергій. Вило й верещало так, що ми з хлопцями заступи покидали і кинулися втікати світ за очі. Хто руку зламав, хто ногу. Один трохи вставу не втопився. По заступи так і не наважились прийти такого прочухана, потім батьки дали, що ой-ой-ой. Але нам ще пощастило, не заблукав ніхто. Всі до Галяви не добігли, там і ночували. А чи правда, дідусю, що всі, хто ходив по скарб, на заклятий став, з глузду з'їхали? Не втримався Сашку. Чу, що так? Кивнув той Принаймні сам бачив, що сталося у двадцять сьомому році. А мені тоді дев'ять років було з нашими комсомольцями, які на ставу ночували. Ішли вони туди веселі, пісні співали, а вранці повернулися тихі та сумирні. Мовчали все очі ховали, ходили, озираючись. Згодом Пити, гуляти почали, казали люди. Таке верзли на підпитку, що й купи не трималося. А десь через місяць ті запеклі атеїсти і зовсім зникли кудись. Чи то до району їх перевели, чи то... Одне слово не знаю. «А чому ж дідусю, – насмілився Іславко, – до цього став у історики, ну, дослідники не навідувались. Адже я читав, що спеціальні групи приїжджають у такі місця. Ой, синку, зітхнув дід, кому це потрібно? Були, щоправда, якось одні. Ходили та розпитували. Тільки ж хто там, що до ладу знає. Все перекази та й ті з побрехеньками. Чи був той скарб, чи ні, цього ніхто не знає. Що козак убитий був, то правда. онде де й могила, його є. А за що убили того запорожця, невідомо. Може, за зраду, а може, за дівчину. Здається мені, то люди про скарб вигадали. Мабуть, щоб таємнічіше було. А вам, хлоп'ята, ось що раджу, посерйознішав дід Сергій. Помилував вас, заклятий став, і слава Богу. Вдруге, нема чого туди лізти. А коли сміливість свою довести хочете, то поміркуйте гарненько, перш ніж щось утяти. Бо справжня сміливість заради справи святої, заради людей. А ви ж, Задля чого на ту вежу поперлися, га? Друзяки тільки голови похилили, а що тут скажеш? От на фронті, пам'ятаю, вівдалі діт Сергій, хлопці в атаку йшли, жменька їх у село вривалася, проти сили фриців стояли, щоб не дати людей спалити в церкві. Оце так, оце сміливість. «А те, що ви викаблучуєте», – старий махнув рукою, – «то дурощі тільки». «Ага», – скривився Сашко, – «добре вам діду казати. Війни зараз немає, що ж нам у Чечню їхати?» «Помовч, нечестивцю», – гримнув на нього дідусь. «Таке мелеш. війна – це страшенне лихо». Не дай вам, Боже, діти, його зазнати. А сміливість свою довести можна і зараз. Головне, дурна твоя голова, не коли, а як проявляти її. Щоб нагоди дочекатися, може, не один рік треба, а може й тижня досить, це вже як Бог пошле. Свята сила вас, онучки, оберігає. То диви і нагоду дасть. А що це ви, дідусю, так довіри, га? піддрочив Сашко, зводячись на ноги. Ніби ж за атеїзму росли і виховувались, а тепер моди тримаєтесь? Та ні, дитино, раптом замість запотеличника сумно промовив дід Сергій. Мода тут ні до чого. Мене й мати молито учили, то я хоч і не дуже вірив, але слова запам'ятав. А коли спіймали мене німці в 43-му, як партизани під ковелем, і після допитів розстрілювати повезли, то повірте мені, хлоп'ята, молився як дитина». Просив Бога не стільки мене врятувати, скільки тих мирних людей, що поруч зі мною на смерть їхали. І почув мене Господь. Наші літаки налетіли, почали бомбардувати дорогу.